morgen og velkommen til Jørgen Det er mandag den 12. juni, og her til morgen starter vi med en historie om, at investorerne nu har fundet optimismen frem igen. Vi skal også høre om endnu et bilmærke, der vil have adgang til Teslas ladestandere. Til sidst runder vi af med en lille optakt til denne uges helt store begivenhed, som er rentemøde i den amerikanske centralbank. Du lytter til Jørgen Vester Mit navn er Laura Nørkær Selitmann. Efter bankuro, snak om en mulig recession og en lurende gældskrise i USA, har investorerne nu fundet optimismen frem igen. I en ny undersøgelse foretaget blandt medlemmerne af American Association of Individual Investors, mener knap halvdelen af de adspurte, at aktiemarkedet vil stige de kommende seks måneder. Og en af årsagerne til, at der igen begynder at herske optimisme blandt investorerne, er, at nogle store udfordringer er glidet i baggrunden. Lars Skovgaard Andersen, der er investeringsstrateg i Danske Bank, siger til Jørgen Vester. De ting, der har bekymret os, eksempelvis en mulig recession og et gældsloft i USA, er ved at jævne lidt ud. Og det betyder, at usikkerheden forsvinder hos investorerne. Lars Skovgaard Andersen peger på, at det særligt er aktierne som har nyt godt af den øgede optimisme. Men selvom det umiddelbart kan lyde godt, at der er optimisme hos investorerne, så er der også fare ved tendensen, fremhæver strategen. Han uddyber. Det er selvfølgelig her, at faren ligger. For hvis vi bliver for optimistiske, så når vi ikke at komme ud af markedet i tide. Det er jo hemskolen ved at være investorer. Vi har ikke noget bagspejl. Vi kigger altid fremad, når vi skal vurdere, hvordan vi placerer os i markedet. Du kan læse hele artiklen med Lars Gordon Andersen på jørenvester.com.K. Sent fredag meddelte General Motors, at de også ønsker at tilslutte sig Teslas netværk af ladestationer. Nyheden kommer efter Ford kom med samme melding fredag før børsåbning. Her, sendte investorerne. Her tog investorerne godt imod nyheden og sendte Tesla-aktien op med 4 Selv har Tesla og de to bilkæmper ikke offentligt gjort økonomiske detaljer, men ifølge Bloomberg News estimeres, at Tesla vil få en gevinst på 3 milliarder dollar til sin toplinje i 2030. Analytiker Alex Porter fra børshuset Piper Sandler udtaler, andre bilmærker vil blive tvunget til at slutte sig til dette konsortium, hvilket reelt er sidestille med etableringen af Teslas nordamerikanske opladningsstandard som den foretrykkende for opladen af elbiler. I det mindste i USA. Denne uges helt store begivenhed er møde i den amerikanske centralbank. Siden marts 2022 er der blevet til gentagende rentestigninger, men konsensus til dette rentemøde er, at for første gang i over et år vil det ikke munde ud i en rentehævning. Men på trods af den store tro på en pause, så har sidste uges rentehævning fra centralbankerne i både Kanada og Australien skabt usikkerhed, skriver Bloomberg News. Rentemødet starter tirsdag, og centralbanken vil så komme med sin melding.